أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أتمى لأكملان على أشك الفرق نبينا محمد على آله وأصحابه ومن تبعهم بإيسانه إلى يوم الدين ثم أمع بعد ذاهب <تصفيق> رقفة دعوزي إشن الله سبحانه وتعالى إن في سلوات السلام من بسم رجل وسنية محمد صلى الله عليه وسلم من يبقى ودد što njegovan skada i znači da se on je izslijedi na tom putu suverenima dana. U samom početku molim Allah da vas nagradi što ste se odazvali i što prisustujete u ovom broju po ovim račinama. I molim vas, Tala, da vam to upiše, e, u knjigu vaših dobrih vijela koje ćete naći na sudnjem danu onog dana kada ništa drugo neće koristiti osim, osim dobra djela. Mi se da i danas u našim današnjim predavani nastavljamo društi se sirom Allaho sanika, salobaho, alinje od sredame gdje ćemo se društi se jednim novim događajem, se jednom novom e, bitkom ili oslobođenjem e, neke. To je također jedna od najznačajnijih bitaka e, u, historiji, u historiji Islama. To je bila također prekretnica, jedna velika prekretnica, jer su e, arapska flemena, koja su šurje i bila muštička, očekivala konačan ishod tog sukoba između Kurešija i e, muslimana, odnosno Lovu poslanika sa i ovaj Srbeme. I nakon toga, znači nakon Svijenja Mekije, ta mušička plamena su počela ulaziti u, u islam, u skupinama ili u grupama, u velikom broju. Ono što je bitno napomenuti prije sami bitke, jeste uh, jedan ugovor koji je poslanik s.a.v. potpisao godine, krajem 6. godine po Hiđri sa mušicima Mekije. To je poznati ugovor na hudejbiji, gdje je poslanik Sala Sebleme vidio prije, znači nemožda će biti potpisan ugovor, vidio u snu da treba da, obavlju, stvari, da obavlja zajedno sa svojima shabna umru. Pozgoja shabe da zajedno sa njim krije ruka meki i da povedu kurbane i da bez sukoba, znači u meku, obave umru i rati se u medijini. S poslanikom Sala Sebleme je krijevo 1400 muslimana. Međuna su bili najuglednija shabi po Omer radi Allah Ta'ala Anhu, Luh Ali radi Allah Ta'ala i tako dalje. Međutim, normalno mušicima to nije išlo u prilog, nisu željeli dopustiti Allahom poslaniku sa Srbeme, da se tek tako pušeta u Mekup, pa su odlučni bili da se borili protiv Allahom poslanika sa Luh Baha Ali i Međutim, Na kraju opet, znači da ne bi širili priče o Vdejbije, na to je došlo do potpisa tu poznatu poznatog na Vdejbije i e, bila su četiri tačke. Znači prva tačka je bila da se poslanica obalva RSLM vrati e, sa tog putovanja, da se vrati sa tog putovanja e, u Meku i da sljedećeg godine dođe i da obavi sljedećeg godine umre. Znači to je napravljen jedan kompromis između Alao posanili sa sleme i mosti da koji su bili omenki. Tači dopustili smo sljedeće godine, a ove godine se ne može, ne može ući, u Merke i ne daju da da vam obavi umrlo. Drugi druga tačka je bila da e prestanu sukobi među njima u periodu 10 godina. Treća tačka je bila da korejšijama mogu da pristupi u njihov savez, plemena koja želi a isto je tako, plemena koja žele da pristupe Allahom poslanica al srlame, u njegov savez, znači u njegov, ona, u njegov tabor, oni to mogu učiniti. Četvrta, znači zadnjena tačka, je bila da oni muslimani koji prihvate islam po Mekiji, žele da dođu poslanica srlame, da im se to ne dozvoljava, odnosno da poslanica srlame, nakon, e, nakon, što dođu u Medinu mora da ih vrati u Meku. Znači mora da ih vrati u Meku, za razliku od nevjednika koji, u stvari muščika koji bi eventualno htjeli ostavili islam i htjeli da, dođu u, u, da se vrati u Meku, poslednji sa samim to ne smije zavratiti, odnosno ovi mušici u Meku će ih prihvatiti i nisu dužni da ih vrati e, u Medinu. U ovome, normalno, većina shaba, odnosno jedan broj shaba, pogotovo među njima, ono radi u mu se bun protiv ovog ugovora, on smatra da ugovor nije koristan za muslimana. Međutim, Allah poslednji sad 7 im je repu i Allah Svanu Al-Tala je to potvrdio, da je to, kako ga Allah Svanu Al-Tala naziva, Fethun Mubin, da je to jasna jasna pobjeda bila za muslimane. Zašto? Zato što će muslimani te sledeće dvije godine iskoristiti neće biti opterećeni bitkama, neće biti opterećeni napadima na osmane, nego će iskoristiti za pozivu Allahus Panu Adala vjeru, za sklapanje ugovora, primirja, za širenje islama. I zato ćemo vidjeti da je na Hudejbi, znači sposlenika Sala Selema u Meku, hvijelo 1400 muslimana. Za razliku od Mekije, u kojoj je zajedno sposlenika Sala Seleme iz Medini izaštvo kao slobuđenje Mekije, koliko je hvala. 10.000, je jeste 10.000 ashaba. Naći vidimo kako u jednom kratkom vremenskom periodu kakve rezultate postigla lava poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Imala je mnogo vremena da se posvetiti davetu, nisu ga opterećivale e, aktivnosti na vojnom polju, nije bila napada bazaru, mušita i onda je mogao da se koncentriše i da radi ideje u toj smjeru da ljude poziva Allahu subhanahu wa taala vjeru. Šta vidimo znači da je u roku veliki, velikim plodom E, saj, zašto zašto priče ovdje i bi? Zato što će upravo ovaj ugovor koji je sklopljen biti povod da dođe i dobiti A kako to? Pa naime, e, mušicima u Mekik, u njihov savez, je pristupilo e, jedno plene, pleme e, po imenu Benu Nedir. A e, poslaniku, sallallahu aliju sallamu, sallallahu aliju sallamu, nije Benu Nedir nego e, Benu Bekan. Benu Beker, a poslanicu A.S. su sa njim u njegovo stupili ustupilo drugo jedno pleme koje se zove Huzaa. I šta se desilo? Od znači, je prošlo nakon podpisivanja ugovora neke dvije godine, manje od dvije godine, ovo pleme, Benu Huzaa, je bilo u stalnom sukobu sa plemenom Benu Huzaa. Prije, znači u žahelijetu i prije podpisivanja ovog, ovog ugovora. I onda su ovo pleme Benu Ben je napalo, pleme Benu Huzaa, u blizini meki i pobili su, njih, pobili su e, jedan broj onaj, e, njegovih pripadnika, to plemena Venu Kuzaa, i ovi iz plemena Venu Kuzaa su nadali, a idu u Mekku, ako idu blizu Kjavi, pošto Kjava bila blizu, da će i tu naći utočište i da im tu Venu Becker, neće ništa uraditi. No međutim, kad su došli dole, e, ovi su i tu napali i ono što je u stvari bio kulj, ključni problem jeste da su kurejišije, muštici znači meki, pružili im svoju pomoć. Pružili su svoju pomoć Benu Bekru protiv benu, benu Hoza. E, Izbog zbog tog, znači, to je bio prekid, prekid ugovora između poslanika saselem sa Jersoni i i dvih muštika Jersoni. E, znači, Bili se dogovorili da neće biti prekida, da se neće napadati, da neće napadati savrednike poslanika saselem sa u slučaju Benu Hoza, a oni su pretešli taj ugovor i napali. Nakon toga Venuhuza šalju svugi saslanika sa jednom stupinom svojih pripadnika, znači ih u Flamenom po imenu Budejl ibn al šalju ga poslanika saslanika da obavijesti poslanika saslanika saslanika, šta se zaista desilo i da mu, da mu prinesu da su ovi prekinuli taj e, spokljeni ugovor na Budejbi. I on je dašao, znači pripričio poslanika saslanika saslanika šta se desilo i krenuo je da se vraća a poslani sa sebe je onda, znači u tom vremenu, posluo svoje zastanike u Merku i tražio je od muštika da uradi jednu od tri stvari. Prvo je ponudio da, e, da plati krvarinu za pobijenije ljude iz plemena glednog kozača, što su oni odbili, pa im je ponudio da prekinu savjec sa plemenom Ben-u Beker, što su oni također platili i nisu prihvatili i zadnja jedina opcija koja je mi ostala jeste da se onda prekini savjec između njih, taj ubogod koji je između muslimana i nevijednika, i da onda opcija, znači tu međusobnog napadanja, ostaje otvorena. I oni su odlušli za ovu treću. Naime, nakon toga se pokajali što su odlušli za ovu treću opciju, pa su poslali jebusufijana, poslanika sebe, da Da, ona, no, međutim, e da onaj traži produženje ugovora. Na međutim posljednji savjetnik to nije prihvatio. znači nije prihvatio produženje i obnavo tog ugovora. I na Valonsu e po Sofian se vratio, Meku, a oni su mogli očekivati svakog trenutka da će Mustimani onaj napasti. I zaista posljednji savjetnik je osjetio da je vrijeme da Mustimani primi novo produženje Mekiću koji se nalazla Allah-u kuća i počele su, su pripreme. Allah-u je naredio da se muslimani pripremaju s tim da nije rekao u kojem smjeru želi da ide i nije rekao i nije naglasio koga želi da, da napadnu. Pripreme su tekle u potpunoj tajnosti, znači čak nije iša radi Allah-u, nije uvek kad radi allah nisu znali Šta je smjera u poslanjicama srbam? Znači, Bog da je Iša radijala od ta vanha svojeg čirki i pita je, kaže, Allah u poslanjicama je naredio da se, da se spremamo. Pa, e, znaš ti u kojem smjeru želi poslanjicama srbam da ide i koga želi da natvadnijemo? Kaže, ja Iša znam da je naredio da se vojska sprema, a gdje i na koji način, to, to ne znamo, to nam nije, nije nam to rekao. I ovdje, onaj, E vidimo znači, tu tu tajnost i tajnovitost i, i, i čuvanje tajne kako su oni sa asen čuvao tu tajnu ne želi da da otkrije ashabima kako se ne bi rašila i kako bi uspio iznenadati izdanate neprijatelja. Čak ste više poznati sa sa tamo veliki vojni strate u tom periodu dao poslati određene izvidnice na drugu stranu, znači ne spramenke nego na drugu stranu kako bi kako bi zavarao neprijatelja, kako mu dao da znanje, kao da biva misli i napasti jedno drugo mjesto, a ne merko. Znači tvoje je to bila taktika poslanika, sallallahu alaihi wa onaj u vođenju, vođenju bitki. Te prilike se dešava, znači nakon što se približio dan izlaz kao muslimanske vojske, poslanika alaihi wa sallam je nagovijestio stavlja, gdje mu je na, è. Moj è konačni cil, no međutim postoje svoji zastanike koji su veali van stvari vrme dine i kontrolisao su ljudi koji izlazi i ulazi pokušavali na sve načine, moguće načine, da se čuvaju tajno. Desio se tu jedan događaj da je jedan plemeniti ashab Hati Bnebbelta koji je e, imao imao porodicu u Mekinu, međutim, njegovu porodicu niko nimao da, da štiti. Želio je da na taj način zaradi e, zaštitu svoje porodice u Mekinu, pa je posluo pismo mošicima. Međutim, poslanicu Asab nam je došla E, objavav, i on šalje ali radi Allahom ta'alanmu i Zubera radi Allahom ta'alanmu, šalje ih i kaže im, na tom i tom mjestu ćete sredst takvu i takvu ženu, i kaže, vi pres, trebate presrest i uzeti joj pismo. I od Alio radi Allahom ta'alanmu, kreće, zajedno sa Zuberom radi Allahom ta'alanmu, miki dolazi na to mjesto van Medine i zaista su srelu tu ženu na to mjestu. I kažu je, stani, kaže, Daj nam pismo koje nosiš sa sobom. Kaže ona, ja ne, ja pisma sa sa sobom. Kaže, daj nam pismo koje nosiš sa sobom, da nam je Allahu poslanje as-salamu sa je to pismo kod tebe. Ja ne zaista, pa te kaže, ne, ja nikako pismo kod sebe. I šta je onda on kažu? Kaže, aleh al-lambda ta'anun kaže, "Ja tebi jena kitab, au lanulqiya na Kaže im što nam da pismo, ili ćemo te skinuti golu. Znači kako Alay radi Allah ta'ala mu prijeti? Istog trenutka izabla svoju pismu. I ovo nam ukazuje na jednu činjenicu da je moral kod Araka u tom periodu bio na jednom velikom ljubu. Znači mogli su joj zaprijetiti, mogli su joj što ćeš urati. Ali kad joj spomeni da ćeš joj ostaviti gol, da ćeš skimti, da ćeš znači, ukaljati i moral i čast, etu, tu tu znači ona pada na tom isputu. I Alay radi Allah ta'ala mu to znao i na taj način joj zaprijetio, Isto u momentu ona izvedla to pismo i sa tim pismom otišao je Ali Aradijal Lautalan, to je poslanika Saseleme. Gdje je poslanika Saseleme, onda zoveo Hatib Ebi Belta i rekuo mu Hatib, šta je ovo? Znači, poslanika Saseleme i ovo isto je bitno. I ovdje imamo jednu povuku, a to je da čovjek e, treba da ispita situaciju. Kad se desi da ti je vrat pogriješio, da ti učinio neko nepravlje, da je nešto rekao, Ne možeš požurivati da da osudiš. Ne možeš požurivati da ga, ga, ga napadneš. Nego treba da imaš malo šira prsa. Kada pa dođeš, kada pa on radiš, ko ste poznani sa sallallahu Da li te da li zbog čega si tu tu radiš? Zar postoji neki razlog, povod? Šta te navelo? Tako poznim sa sallallahu alejhi ve iako je stvar krupna, iako je stvar krupna, je on otkriva tajnu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, namjeti poznanik sallallahu kaže: "O oh, Fatima, kaže: "Šta te šta te navilo da to uradiš, onda hati bi da bi vrtao kažu Allaho poslanića. Ja kaže nisam postojni nafik nisam kufer učinil. Nego jednostavno kažem ti znaš da sam ja e, ne potičim iz plemena Kurejiš, da sam ja stranac među nima, a imam svoju porodicu dole koji jednostavno ne može niko da zaštiti, pa sam želio na taj način da da im se malo odotvorim kako bi mi porodicu moju sačuvali i kako im se ništa ne bi, ne bi desilo. كاجي عمر الله تعالى <تص عنه تم ترنوت كاجي والله الله عليه السلام كاجي الله كاجي انه شهد بدر وما يدريك الا الله اطلع على اهل بدر فقال اءمنوا مع Možda je kaže Allah Žebrešanu i rekao, o, učesnice na bedru, radite šta, ho, šta hoćete jer sam vam ja to već okrostio. I ovdje u poslanjnjih sada vidimo kako vaga između dobrih i loših, loših dijela. To što radi radio Hatr ibn Abi Beltajn bilo loše dijelo. No, međutim, imao je jedno drugo veliko dijelo zbog kojem je poslanjnjih sada 7 prešao u lošeg dijela, je tako i mi vraću u svome životu, po našim međusobnim kontaktima, svi smo migli, svi mi igli, svi neka griješimo. Nekad pogriješim ja, nekad ti, ali čovjek treba da, da vlada znači, dobro, dobra dijela. Ako ti je čovjek bio prijatelj deset godina i uvijek ti činio dobro, i desi se da ti jednom pogriješio, pa napravio veliku grešu, stoji i tamo, međutim, nemoj da mu zaboraviš sva ona dobra dijela koja je, koja je on učinio. Ego treba čuti čuti to da bude je li i da vaga ta dobra i loša djela čovjeka kako bi ona kako ne bi svom bratu učinio učinio nepravda. Kako počela? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem e nakon što je spremio vojsku izlazi izlazi iz Medine i kreće 8. Ramazana, pa 10. gramazana, u 8. godini po Hiđ, e, kreće ka neki sa svojim vojskom rekli smo bilo je oko 10 10.000 vojnika i kaze to su plodovi tog daveta i tog istočijskog grada malo poslanika sa naselja zajedno sa svojim ashabima na polju šidene islama za dvije godine vidimo kako se poveču povečuje taj broj muslimana pogotovo nakon znači nakon osvojenja Mekke kada kada Arapi počnu u skupinama u islavanje prijeta fiyallahu subhanahu wa taala jer na putu ka Mekke dolaze imu dvojica muštika, jedan je Ebu Sufjan ibn Harith i Abdullah ibn Ebu Meyja. Ovaj Ebu Sufjan ibn Harith, on je bio Amidžić Allahovu, sallam sallam sallam, bil su nevjednici, muštici i učinili su činili su i su učinili veliki zulum Allahovu, sallam sallam, vrjeđali da napadali ga no međutim Oni su presirali poslanika s.a.v. šatolikom vojskom, e, od djelike, znači na pola puta između Mekije i Medine, i Abdullah, u stvari Al-Abbas, znači Amiža Allahu poslanika s.a.v. koji je prije toga e, prihvatio islam i došao u poslanika s.a.v. uključujemo s, s istom putu od Mekije, u stvari od Medine ka Mekih, predlažemo Sufjanu i kažemo Sufjanu, za nije došlo vrijeme da prihvatiš islam, da nije došlo vrijeme da odješ Allahu poslanika s.a.v. I on zaista odlazi poslanika s.a.v. Ažut je po sa izasao preko trenut pre želi s tim, njim da razgovara. I on da govor, znači nevalije da posle ga sa seben traja, djokra se konstantika sa seleme zaumno i Allah prozini sa seben na tri vita, tri vita njegov, islam, islam i on postaje postaje musliman. To je bilo jego Sufjan ibn al-Haris. Da je naslavao sa seleme i kada dolazi Dolazi blizu Mekije, tu se ulogario i narijedio ashabima da naloži znači ashab po, po jednu vatru. I sad u blizini Mekije odjedno se zapalo i gorlo 10.000 vatru. Normalno, uh, mušicu Mekije se učekivali taj, uh, to iznenađenje, taj neki iznenadni napad, pa su slali svoje izvinjice. U jednoj od izvinjica bio je i Ebu Sufjan, znači drugi Ebu Sufjan, ibnul Harb, to je onaj koji je Pominjali smo viče u Bicinu-Hendeku, na, na kraju je ono pozvu muške i rekao im nemamo ne više odrešta tražiti, vraćamo se. Znači njegov poznati onaj vojskovađa i lideri po glavaju. I ovdje je, znači se našao tu i sa onim čovjekom kojeg je Pleme Benu Kuzaa poslalo da obavijesti poslanika sve o prijekljedu eh, primire, u stvar savjezništva po imenu budei liber pa. I njih dvojice kada Ove vatre, kaže njemu ovaj budil, kaže ovo je sigurno pleme Benu Kuza, kaže kakvi ne može biti pleme Benu Kuza, ovo je sigurno kaže jer kad nema joni to samo, nemaju tolku onaj e, pripadnika svog plemena ljudi, ovo je, kaže sigurno nešto drugo. U tom trenutku e, Amiđo poslika se selam, znači elapas prilazi njima dvojici i kaže mu Kaže mu, jer on je nedao ne prihvatio Islama, još uvijek za merku znači je ovaj el-abas, i želi da saču sačuvat stanovnike Merkub, da ne dođe do krvoprovića. Kaže mu, kaže Busufijane, kaže ti ne možeš da se prostaviš vojsti sa kojim dolazi Muhammed sa vabahu, ali na sebe. Kaže mu, Sufijan dobro šta mi je rad, šta da činim? Kaže, najmoj da poslanika sa privat prihvati Islama, spasi sebe iz koji narod treba da spasiš. I sve je stvarna, Busufijana znači sjeda sa uh, el-Ambasom seda na njegovu bijelu maziju i odlazi poslanik za l-Olao i Noć je, rake, vatre su naložene i sklabo koda primjećuje da je to je Sufjan, jedan od najvićih l-Olaovi jedan od ljudi koji je učinio najveću nepravdu l-Olao u poslaniku sada sebe. I, nakon što je prišao u šateru poslanika sada sebe, među zadnjim ljudima koji se nazli tu u šatera, bio je Ebu Bekera, je Omer tablan. i l-Olao I kada ga je Omer video, Kaže Abbas se, kaže pusti me da vam odsjećim glavo, da ga ubijem na licu mjesta. Znaš šta je uradio poslanik Saselema? Koliko je muslimana izgubilo života od njega. Međutim, Abbas mi ne dopušta nego s obzirom da je namazgi mazgi eh, požurio je i došao je do poslanikovu šatara prije, Omer radio laotaman. Ušao i kaže o lao poslaniće, ja sam pružio zaštitu, tebu sufijan. Znači, sad pod mojom zaštitom i niko od muslimana mu ne smije ništa. Poslanik Saselema prihvatio njegovu zaštitu, a Omer ula Kaže Allaho poslaniče daj mi da ga, da mu se osvijetim. Kaže, poslanica o sebe me šutija, ovaj, Abbas smirio Omera, a Omer navali. Kaže njemu na kraju, jer ovaj, Abbas kaže mu, kaže, Omere, ti se tako ponašaš zato što nije iz tvojeg plemena, jer kaže, nego zato što je iz plemena Abdumena Afa. Kaže mu Omero djelo Kaže, nemoj, nemoj, kaže, on, Abbas priča, šta, priča tako, znaj da to nije istina. Kaže, tako mi je, Laha, ovo je Abbas i je li spremna, e, Kaže, tako mi je, laha, tvoje prihvatanje Islama mi je bilo draži nego da je moj otac Al-Hatta prihvatio Islama. Kaže, tako mi je, laha, tvoje prihvatanje Islama mi je bilo draži nego da je moj otac Al-Hatta prihvatio Islama. A zašto? Zato što sam kaže znao da je Allah um poslaniku sada sedeme draži da ti prihvatiš Islam nego moj Otac. Znači vidite kako omerad je Allah kamangu, vaga stvari. Vada što je Allah um poslaniku sada sedeme drago i milo. I onda je i to, to njemu drago i milo. I onda poslaniku sada sedeme kaže, kaže Abbas se vodi Ebu Sufjan u svojoj šatr mi poslane i do sutra i doštem do sutra uvitro. I zaista, znači sutra, kada je osvanulo, Uh, Abbas dovede Ebu Sufjana kod Allahovu poslanika sallallahu alaihi wa sallame i uh, kaže mu, kaže mu o Ebu Sufjane, za mi je došlo vrijeme da prihodiš Islam. Međutim, Ebu Sufjan kaže, ona, kaže kako si plemenit, kako si milostiv, ali ništa ne odgovara. Ači listeno odgovar jednostavno neće da prihvati, neće da prihvati, još uvijek neće da prihvati Islam. Konfesionista se kaže pa ka, dobre bu Sofijane za nije došlo da vrijeme da posvjedočiš da se mija Allahu u postani. Kaže on ja još uvijek po malo po malo sumnja. Nendan Abbas kaže, kaže sufjane, ona, ga naturi, da mu Sofijane ona jeste da naturijeli da prihvati Islam i da se dozove Allahu, da se dozove Allahu, da se ne što oni čini, je bu Sofijane prihvatala, prihvatala Islam. I onda Allah poslani Saseem kaže svom, ona, kaže El Abbasu, kaže otiži i e, stani se bu Sufjanu, mi se krećemo, kreće vojska Kamekid, mi se krećemo, a ti Ebu Sufjana kaže stavi na to i to mjesto jer pored to klanca moraju da prođu svi muslimanski vojnici. Želi Allah poslani Saseem da, e, da pokaži svu vojsku Ebu Sufjanu, da pokraže, znači snagu i moću sa kojom je došlo Allah poslani Saseem da oslobodi a slobodi Meku. A onda Mabas kaže, u Allahu Poslaniče kaže, inna Aba Sufjan rajulun yuhibbu l-fakr. Kaže, Ebu Sufjan je u Allahu Poslaniče čovjek koji voli da je ugledan, voli da mu se ukazuje poštovanje. Kaž mu jedan lid poštovanja, kaže, p.s.a.v. kaže, men dafala dala Ebu Sufjan, fahu ane. Kaže, ko uđi u kuću Ebu Sufjana u Mekki, on će biti spašen. Znači, ništa mu se neće desiti. Srme, znači, na ovaj način ukazuje poštovanje Ebu Sufjanu. Ističe samo njegovu kuću i onda kaže isto tako, ko uđe u, u harem, nekanski harem, on će biti sačuvan. I ovdje isto imamo jednu, jednu ovako, korist, a to je da čovjek, ljude koji su na položaju, vidimo kako je, poslednji se na ljude ukazivo im značin, ukazivo im je posebnu počast i ukazivo je dodatno poštovanje, imit to treba da, da u svojim životima na praktiku. Abbas znači uzima uh, uzima da Sufjana i odlazi na mjesto koje mi reku poznani sa seleme i tu znači posmatraju posmatraju vojske koji prolazimo i smiastu linike dok nije došo doše došla jedna četa ensarijskih vojnika na čijem je čelu bio Sa'id ibn Ubade. I Sa'id ibn Ubade prolazi pored Abu Sufjana i kaže mu: "O Abu Sufjane, pa će želi da mu prijeti, želi da ga zastraši, pa mu kaže, uegu Sufjani kaže, el jevum, jevum ul malhamer, el jevum tu ka'be. Kaže, uegu Sufjani znaju da je danas dan u kojem će se prolijevat krv i dan u kojem ćemo halal ka. U Sufjani je to bilo teško, palo mu teško. Onda na kraju teva kreva, tomu se ta njegova priča mu se ne poplaka, sa onim će uposla, im se na poziva. Jer poslanica A.S. želi da sačuva živote pa kaže kuđio kod debu Sufijana biće spašen, kuđio Harem biće spašen, a sadibnu vade želi da proljeva krv. Pa Vita poslanica A.S. kad je naišao, kaže rekao i sadibnu vade tako i tako, a onda mu poslanica A.S. kaže i ne kaže ketebe sad, kaže nije istinno rekao sad. Nakretiv, danas je dan kada će Allah subhanahu ta'ala uzvisiti i uzdigniti keavu i uzvisiti pleme pleme koreši. I onda poslanica Seleme uzima zastavu koja bila kod Sadibnu vade i daje Alijalotavanje. I onda se poslanica Seleme poboju da sad neće osjetiti jedan bit je skobi u svojoj druži, što mu je to poslanica Seleme? Bio sam, jel nosio sam zastavu, vidite kako poslanica Seleme vodi računa o tim emocijama ljudi, o njihovim osjećanima. Pa kaže, jel, e, uzima od njega zastavu, daje ali, A onda kaže, boji se za ta njegove srećane, pa kaže, zovni svog sina Kajsa, kaže sadibnu vade, zovni svog sina Kajsa da njemu damo zastavio. Poslani sa sada daje njegovom sinu. Uzo je od njega, ali sigurno će biti lakše, jel ako se već uzo je mom sinu. I daje poslani sa sada njegovom sinu Kajsu. A međutim, sadibnu vade, bojeći se za svog sina, da neće napraviti nešto ko što je napravio, što nije u skladu sa... Sa, o, na stvarima koje želi se neće sprem i poslednjih Se godina drešte sa poslanicima sa svemer naredbi kaže Allahu poslanici a te molim da uzme zastavu od moga sina i da je daš nekog trenutka i poslednji se svemu uzima zastave iz obe strane da i Allahu ta'ala amin i onda otkliće muslimanska vojska halid dolazi dole sa jedne strane izbij ulazi iz druge strane a poslanici se sveme ulazi uh, ulazi na autobusni su oni ušli i dao im je u isto bitno spomeni dao im znači nadejenja da ulazim mirno u mjerku osim ako im se ne posuprosteli. Onaj koji im se suprostavi dozvoljeno im je, je da se oni njemu suprostave i da ga, ga oraelubini šupa. Tako da je otprilike u oslobođenju znači neke, pao neki možda 10 do 12 samo žrtava. I poslanici sa selamom kažu ulazimo da kada hladu što da izbi rušuje poslanici sa selamom ulazim polako u meku Šta je interesantno, da postani sasvim kako tu e, spominju predostojne predaje, kaže da je ulazio takvog ponizna u, u mertu i je suru idarđara nasurullahi u Fetih, znači učuo je tu suru kada dođe Allahova e, pomoć i pobjeda. I je stalno ponavio i da se togle je toliko ponizan bio, da je toliko bio slušen, da su mu vrhovi brade dodirivali njegov, sedlo njegove njegov jahavci. I vidimo kako je poslednji sam sebe, zahvalnosti spremu muzikičnog Allaha kako je skromno i punizno ulazio, ulazio u, u Allahov u Allahov grad, u Mepku, gdje se nalazi Allahova, Allahova kuća bitullah. Za razliku danas da tvrdimo nasilnike, pa i u historiji, u historiji šta su oni radili kad su ulazili, koliko su krvi nedužni prolijevali, u jedan Bagdad kad su Tatar uzeli, ula, o, ne, kad su uzeli, kad su ušli, po nekim predajama su pobilji oko milijun muslimana, neki kažu 800.000, neki kažu milijun. Takvi su bili nasljenci za razgovor poslanika sa Vaselem, nije došao da, da ubija ljude, nego je došlo da širi istinu među ljudima i nastoje da se ograniči na ono onome što što jednostavno nije mogao izbjeći. I poslanik sa Vaselem kažem polako, kažem polako, ulazi, ulazi u meku i prva stvar koju radi, znači prilazi ke i talafi, talafi oko Ka'abe. I one kipove koji su bili, a bilo je 360 kipova oko ki je bilo, rana bačao, P.S.A. polako ruši i uči, znači uči Allahove riječi, وَجَأَ الْحَقْبُ وَزَهَا قَلْبَاتُ Došla istina, a nestalo je, nestalo je, laži. Nakon što je poču kipole, u kipove, P.S.A. traži ključ od Ka'abe, od Osman ibn Tavhi, otvara vrata, i naređuje prije svega da se obrišu sve slike koje su bile u Kaabu, bi. pošto su mušljici imali stike u Kaabu, bilo s nacištali Ibrahima alaihissalam, nacištali Ismaila alaihissanam. Poslani Sallam je e, naredio da se sve slike izrišu u Kabi i onda je zajedno sa Bilabom, radi Allaho ta'ala Anju, ušao u Kaabu i prvo jedan znači izvestan, izvestan period u Kaabu, gdje je klanjao. Nadav toga izlazi poslani Sallam i staje na vrata Kaabu, A u među vremenu svi mušljici koji su želili, ona je oprost, odavljavu poslenika sa Asalemam su se sakupili u dvori i štukavljaju. I onda je poslenik sa Asaleme kaže, kaže Da se zamislite, braćo, zamislite taj prizor. Znači, potposlenikom sa Asalemam ispod njega, oni posmatra od ozbov, stoje ljudi koji su mu ubili najdraži. Koji su se godinama borili protiv njega prolijevali njegovu krbu, ramljima na uhodu. Zbog kojih je danima bio gladan i žedan, i nakačen, i nakače. on je ashab. I sad on ih ima sve pod svojom kontrolom. Može da uradi sa njima šta mu je, je voda. Dovoljno je samo jedan trepta oka da kaže uradite s tim to i to, ili sa svima uradite to i to, a ashab će izvešiti narod poslanika sa sada. I kaže, znači, pisani sa sada sada, kaže, šta mislite da ću sad uraditi s vama? Kažu, njemu kaže, أَهُمْ كَرِيمُ وَبْنُ أَهْمْ كَرِيمُ Ti si plemenit i sin si plemenit. A onda mi, Buzhani Sallallahu Alaihi Wasallam kaže reću vam ono što je rekao Jusuf svojoj braći. لَا تَفْرِيبَ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ Ja danas neću kritikovati. إِذْهَبُوا فَأَنْتُمُوا تُلَطَى Buzhani Sallallahu Alaihi Wasallam kaže idete, svi ste slobodni sve vas, puštam svima vam, opramstam. Naći tako se poznanici sallallahu alajhi ve selleme ponio ponio prema prema tim ljudima. Iako je i jeva, znači sama ova činjenica, ova i postupak poslanika sallallahu sigurno ukazuje na je jedna od od mođiza ukazuje da je tu zaista bio Allahov poslanik. Ko je tu stani da da ljudi da oprosti oprosti toliku nepravdi koja mu je učinja, a poslednji sada sebe je oprostio svima i prihvatio njihov teobu, jer je njegov cilj bio ne da kažnjava ljude, nije došao poslednji sa sebe da kažnjava ljude, nego je bio kao što dala su tala, opisuje omar srnake ila rahmeta mila alemi, kaže mi smo te poslali kao miluo Poslanić sa svema je zaista bio milo svetovima koji je želio ljudima svako dobro. I zato je spremljati u njegovu pokajanje i zato ih mjesto jeste prostio nakon čega su oni ušli, ušli u, u Islame. Nakon toga dolazi alija ali, ali radi Allahom ta'alanjku i kaže Allahom poslaniću, kaže Allahom poslaniće, e, daj, mi, daj mi ključke alije, a u, u Merkije postavljali su dvije dužnosti koje su bile časne Kod Mekalija. A to je odlučavanje Kaabe i pojenje hađija. Pojenje hađija je pripadalo plemenu iz kojeg je bio ali radijelallahu ta'am. A, a ključ Kaabe je pripadao plemenu uh, Šejbe. I u tom periodu je za njegov ključ bio odgovoran Osman ibn, uh, ibn Talha. I onda poslanji sa sveme Osman ibn Talha i praže da nesim ključ od Kaabe, ponovim. I Osman donosi i uzima, uzima ko sam i sam sebe ključ i ne je Gali, evo kaže Osmanu, kaže Osmane, uzmi ovaj ključ i nek ostane kod tebe, ostaće kod vas, znači plemenu, vječno, do kraja sudnjega dana, znači do početka sudnjega dana, do kraja svijeta i od vas ga neće uzirjeti nikom osim koji je veliki zulumčar i neporabrednik. Ne, I kaže, kad se Osman radijalo tavanho, krenuo, poslanica Osallam je zovno, kaže, Osmane, ne vano. Kaže, sjećaš li se dana, a onda tu Osman prepričava, pa kaže, jednog dana dok je poslanica Osallam šuvi bio u Mekih i pozivao je planaju islam, kaže, Osman, jednog prvog dana ja sam sjedio u hladu kaabe i došlo mi je, kaže, poslanica Osallam je da zatražo jedne kuđe da uđe sa nekim muslimarima u kaabu da, da klanjaju kaabe. Kaže ja samo reku ružne samorijječii reku i od biosanga. Ja da je kaže posstan se sam reko to bilo umek nać prije medinje prihidđi reku militažeje dada ki se teba her mia je ummen bejne je deje davu hal tušit. Kaže i reko mi kaže osmen. Znaaj da će dooći dan kada ču taj je ja drža u svojoj ruci i dač da ja komeja ženi. Kaže Osmana da se ja mi ali ko oh, kaže ako doći taj dan, teško li se korešijama, ali teško li se kæbi, teško li se neki. Ne kaže, blagovi se tog dana, kæbi, blagovi se meklijama i blagovi se, blagovi se neki. I kaže Osmana dalo Osmani ibn osman, Talha kaže, nda se mušu, gung u, u otvori sebi kæb, ušu, kæb, on hamecela sebe ne I kaže osjeti osam u svojim prsima grižnje savesti. I osjetio sam jedan jedan jeakim jedno viđenje da će zaista taj dan jedno jedno dana da će se taj dan desiti. I da ono što je posljednji seleme rekao da će do doći u duć. Načisto ja to bio nevjernik, a poslije se sam bio emin povjerili, oni sa djece znači, svoje osjetio da će da će doći taj dan. I kažem posljednji selem sve čaršije se usponi te dana. Kaže a bi još uvijek nije bio musliman, nije prijetio sam. Kaže i sećam Allahu konstantice. I ovog trenutka svedočim da sti Allahu postani i da si ti došlo prihod ta, znači prihod ta, prihod ta islam. Kažem, ovo je još jedna od muđiza Allahovu poslanika sallallahu alaihi sallame ona vezana za ovaj događaj. Nakon toga, poslanika sallallahu alaihi sallam, eh, nakon što je uprostio korešijama, uzme od njih prisegu od muškaraca i od, i od žena. Tako još jedna, uzved, je još jedan da im spomenim interesantna stvar, vezana za prisegu žena, naime hindu žena je Abu Sufjana, Anhu je, poznat vam i kakvo je nekrola se učinila Allahom, poslanika sada sada sada, u gulamu Amidun Hamzu, radi Allah ta'ala, znači veliku bol je nanijela, nanijela Allahom, poslanika sada Allah sada. I ona se bojala da se pojavi poslanika se sada sada. Pogotovo što je dok je poslanika sada sada sada žena uzimlja u prisebu, što je pored njega sjedio Omer radi Allah ta'ala, anho. A kaže, bojala se da pridim, bojala se da je Omer odjelao ta vam je u poslanicima osebem vidim. A u njihoj blizinje sjedio je Musufija, njen muž. Kaže onda se ona zamotala i uvukla se među žene, jer su žene u skupnjama dolazile i davale prisegu poslanicima osebem. I kaže poslanicima osebem prvo što je tražio te skupnje u kojoj se nalazi Bahint, tražio je, kaže, kaže dali pristajete, da li je te prisegu, da nećete širiti širka Allah usmano ta'ala, da mu nećete popisivati druga. Pa su onda, kaže Repesu pristajemo Allah-u poslaniće. Druga stvar koju poslanić se osoba ne kaže, kaže da li, da, nećete, stvar, da li se obavezujete da nećete krast? I onda hint, sad je već muslimanka. Znači sad već mora da vodi računa kako se ponaša, šta radi? Da li krade, da li ne krade? Ona ima jedno pitanje. Kaže, neće da se predstavine jer kaže Allah-u poslaniće, Kaže, da li mi je dozvoljeno muž mi je škrt i ne da je mi dovoljno onoliko para koliko mi je potrebno da održavam, poznatan je taj događaj, da održavam svoju kvoreću, sebe i, i svoju djecu. Da li mi je dozvoljeno da uzmem iz njegovog imetka onoliko koliko je potrebno meni i mojoj djeci? Ebu Sufjan tu sjeti i sluša svoju ženu. Ona tako priža predposlenikom svarselem i omerom radi Allah o talanu i o svarma koji I onda je, sufjan kaže, kaže halal ti bilo sve što je zdjela sam šut, nemoj me sremotiti. I kaže, poslanji sada svem kada je tvoj šut, onda se nasmije. Znači prepoznoj skontu o kome se radi. I kaže poslanji sada svem da je odosvoljeno onoliko koliko je potrebno da bi izdržavala sebe i svoju, i svoju djecu. Pa dalje je poslanji sada svem nastavlja pa kaže, i da li, se, da li prihvatate to da nećete zinalog činiti. A onda opet uh, hint se javlja pa kaže, u Allahu Poslaniće, pa slobodna žena Zinalupšini. Znači, mi ovdje vidimo na, na kojim je stepenom bio njihov moral. Zadnije njih nije bilo nenormalno i neprihvatljivo u tom periodu, jako je to bio period žene i dijeta, jako je tu bio period kad su, kad su svoju živu djecu ili tako zakopavali i ubijali, ali taj moral je bio na jednom zavidnom, zavidnom nivou. Pa kaže, izadnije je moguće da žena koja je slobodna, koja nije robinja, čistotanje znači, ravne donacije iz inalu pa znači, će ovdje se hin hin se eh, čudi čudi se tome i zašto to traži postavljaca se na no, međutim eli one se prihvataju prihvataju danes iz inaušin i primataju dalje postavljaca se oni traži da neče ona podršku iznosti i tako dalje do kraja do kraja ona eh, i ovdje se ovdje se znači da prilika završava Ovaj, ovaj događaj vezan za osvojenje neke i ulazak Allahu poslanih, sallallahu alaihi wa sallam, u, u Mekru. Još jedan događaj koji je interesantan, jeste da e, na to kako Islam ne pravi razliku među ludima. Allahu poslanih sallallahu alaihi kada su ušli u Mekru, kada je došlo vrijeme, pošto su ušli poslanih sabaha, kada je došlo vrijeme podnije namaza, Naredio je bila radi Allahum ta' da se popne, popne iznad kiabe i e, prouči im ezan za povodne namaz. Sad bilo je tu par korešija koji su još uvijek se lomili, primati islam, neće primati islam, ako im je poslednji sa selem oprostio i ostavio je meki. Oni su sjedli i gledali. Sjećaju se toga vesinskog groba koji je bio, jele, bio je rob i radili su mu šta su htjeli. Sad je došao dan da mu je neko dao sva njegova ljudska prava koja, koja on, stvari, zaslužuje. Došlo dan kad se mu popio na kabu, to je za nji veliki musidbed bio. I ne samo to, nego i da je, ona e, još inčija za njih. I kaže jedan od njih, i tam Ibrkoseid, kaže, lagoli se moj babi što nije doživio ovaj bradžaj. A pred njega sedi Sufjan koji prihratevi sva mi kaže, kaže, ja ne ništa govoriti, jer kaže, ako progovorim bilo šta, ovo kameni koje je kod nas se poslanika sallam, šta sam rekao? Kaže, ja ću uzeti. I u tom trenutku dolazi poslanika sallam i kaže, kaže, repi ste to i to. Znate da sam već obaviješten. I onda Aytab ibn Musaid, kaže, ja znam da te o nije mogo niko drugi obavijestiti, osim tvoje gospodar, i zato kaže, ašhadu Allah ilaha illa Allah, a ašhadu Anna, Muhammada rasulullah, izola, ašhadu tehnata, prehleta istan. Kažemo sabim otprilike se moglo za kružito, pa najpričavam sa paženju. Meke, eh na kojoj da posla misal selam, eh Zainus Efendi Mić sa nastavlja, znači povode o kojima ćemo vidjeti na Italala sutra nešto, nešto onaj popit probovat. Oliva Lasman Tala da vidjećemo biblioteka za nas, znači pretip. Naas da izučimo, pulke, ponke i da Izabeli, Izabeli i slično, znači dodaja i siralaovo poslan selam da se koristimo i da nam one budu vodilje u našim životu i na dunjaluku dok koračamo i gazimo ka Allahu Allahove milosti i nagovom džennetu